Ich werde, entschuldigen Sie, ich werde wiederholen, äh, worüber wir mit Ihnen sprachen, Herr, ja, Herr ja, ja, ja, ja, ja. Also ich habe Ihnen gesagt, dass infolge dieser 50er Jahre, äh, der Hälfte des Jahrhunderts, überall, die Leute haben überall solches erfahren, erlitten, also die Inhalte, Die Lebensinhalte, die Gedankeninhalte sind so neu, so angehört, dass schon die erstrebten Formen äh, im Vergleich damit zurücktreten. Äh, zum Beispiel, alles scheint mir Formen zu sein, politische Formen, ästhetische Formen. Das ist schon bekannt, aber nicht alles ist von den Inhalten durch diese Formen umfasst und es gibt viele biografische, ähm, eben was man in der Philosophie Inhalt ähm, nennt, also Erkenntnisse, Erkenntnisse, die möchte ich in der Kunst äh, sehen, nicht Richtungen Nicht Richtungen, die ich schon äh, erprobt habe und die ich äh, kenne. Und nicht den äh, Kampf zwischen den Richtungen. Linken Richtungen und rechten äh, Richtungen. Aber äh, neue Inhalte, bis zu Ende gedacht. Bis zu Ende gedacht. Conti ähm. De tout cela. On tire des conséquences. Nie pas des conséquences logiques, mais des conséquences kreatives. Uh, dass, dass diese Inhalte uh, also sich mh, fruchtbar bezwzględnien. Fruchtbar dass eben diese Inhalte mh, eine neue Philosophie oder neue Tendenz in allen, in allen Domänen des Lebens ausarbeiten. Ich möchte mich als Künstler unter die Macht dieser Fragen stellen.